Munca și lenea. Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce, doi tesaloniceni, trei cu zece. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, proverbe 28 cu 19. Îndeamnă pe oameni să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, doi tesaloniceni, trei cu 12. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește, proverbe 18 cu 9. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini. Proverbe 15 cu 19 Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Proverbe 13 cu 4 l a creat pe om pentru muncă și pentru aceasta i-a dat lui membrele necesare. Deci, iubitorul de trândăvie se abate de la rânduiala lui Dumnezeu și de la scopul creației. Sfântul Ioan Gură de Aur Munca este folositoare nu numai pentru stăpânirea corpului, dar și pentru dragostea față de aproapele, ca Dumnezeu să dea prin noi cele necesare altora. Sfântul Vasile cel Mare Odihna și trândăvia sunt pierzarea sufletului și pot să-i facă rău mai mult decât demonii. Sfântul Ioan Scărarul Cine este leneș în cele mici, nu poate înainta nici în cele mari. Sfântul Vasile cel Mare Dacă nu vrea cineva să muncească, este ca un vânzător de Hristos, învățătură de credință ortodoxă. De nu lucrează cineva, nu are pe Hristos în sine, Ilie. În fiecare zi, cu mâna și truda proprie, să căutăm hrana noastră, Știind că a fost scris de apostol, cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce, fericitul Ieronim. Nimeni dintre cei care au o meserie să nu se rușineze, ci aceia care se hrănesc fără trudă și trândăvesc să fie rușinați. Sfântul Ioan Gură de Aur Să hotărâm timpul și măsura pentru orice lucrare. Sfântul Nil Ascetul Stând acasă sau dormind în vremea semănatului, cine oare și-a umplut vreodată sacul cu roade în vremea secerișului? Cine a cules vreodată pentru el o vie care n-a fost lucrată de el? Sfântul Vasile cel Mare Trândăvia este mama tuturor relelor, Sfântul Ioan Gură de Aur Iubește munca, chiar dacă nu ai trebuință de ea pentru întreținerea ta, atunci poate ai nevoie ca de un leac de muncă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu aduce niciun folos omul care doarme cum nu aduce nici cel mort, Clement Alexandrinul. Întărește-ți trupul prin lucru, caută cumpătarea Sfântul Vasile cel Mare. Lenea se naște din necredință, Marcu Ascetul. Munca întărește puterile și îl ține pe om în bună stare sufletească, deoarece a trăi înseamnă a muncii, învățătură de credință ortodoxă. Cinstea la bătrânețe este o dovadă de dragostea de muncă ce ai avut-o înainte de bătrânețe. Evagrie monahul Nu este cu putința să mântui cineva dacă trândăvește după primirea credinței, spântul Ioan Gură de Aur. Precum un vas de aramă, uitat de multă vreme, este mâncat de rugină din pricina neîntrebuințării, tot așa și sufletul, nelucrând și nestând sub acoperământul lui Dumnezeu, e mâncat de păcatul născut din vie. Sfântul Antonie cel Mare Lenea nu numai trupul, ci și sufletul, făcându-l molatic și neputincios. Sfântul Ioan, gură de aur. După cum este de trebuință fiecăruia hrana de toate zilele, tot așa este de trebuință să muncească fiecare după puterea sa, Sfântul Vasile cel Mare. Hărnicia aduce femeilor frumusețea firească, o frumusețe proprie încercată și țesută de mâinile ei, Clement Alexandrinul. Dacă vrei să birui lenea, fă orice lucru cât de mic, sau învață și roagăte fără încetare, Sfântul Efrem Sirul. Fii folositor acelora care au nevoie de roada ostenelilor tale, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci din nelucrare iese iscodirea și din iscodire neorânduiala și din neorânduială tot păcatul, Casian Romanul. Nici unul din cei care cred în Dumnezeu nu trebuie să stea fără lucru. Constituțiile apostolice. Roadele sunt ale celor ce muncesc, cinstea și cununile ale celor ce luptă. Sfântul Vasile cel Mare Să înveți din Scriptură că e bine să muncești. Sfântul Ioan Gură de Aur 3200 Cine trăiește într vie greșește necontenit, Sfântul Tihon. Pământul nelucrat sau umplut de mărăcini și sufletul nepăsător de patini, talasie Libianul. Munca este cel mai sigur preventiv contra bolii, ea este izvorul sănătății, Sfântul Ioan Gură de Aur. Așa cum pământul va produce mii de ierburi rele dacă nu se mănăm în el sămânța cea bună, tot așa cel care este continuu în nelucrare se va deda la ocupații vinovate, dacă nu se ocupă cu cele folositoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Munca este o datorie pentru fiecare creștin, ea este un izvor de virtuți, luminează mintea, întărește voința, înalță simțămintele, aduce răbdare, bărbăție, stăpânire de sine, potolește patimile, și înlătură ispitele învățătură de credință ortodoxă. Se cuvine de deci, ce avea răbdare și atunci nimic nu ni se va părea nouă că este cu A nevoie, sfântul Ioan Gură de Aur. La început, Dumnezeu n-a făcut pe unul sărac, pe altul bogat. El n-a arătat acestuia unde să găsească comori îngropate, ascunzându-le de celălalt. El a dat tuturor același pământ pentru a-l stăpânii și muncii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Scopul virtuții la un loc este ca toți cetățenii să lucreze pentru folosul lor obștesc, Sfântul Vasile cel Mare. Duhul trândăviei numil Damie, așa se ruga, Sfântul Efrem Sirul. Fără lucru să nu fie nimenea, căci lenea povățuiește la tot răul, starețul paisie. A munci cineva ca să se hrănească este o filozofie mare, căci sufletul este curat și cugetul harnic. Cel ce nu lucrează nimic vorbește mult fără rost și trăiește dintr-o moleșeală veșnică, Sfântul Ioan gură de Aur. Trupul care se dedă la trândăvie devine sediul tuturor înclinărilor rele. Sfântul Bernard de Clervaux Nici femeile nu trebuie înlăturate de la munca trupească. Să se îndeletnicească cu torsul lânii, cu țesutul pânzei, nu este rușine să meargă și ele la moară. Clement Alexandrinul A se hrăni omul muncind neîncetat este un fel de înțelepciune. Sufletele celor ce muncesc sunt mai curate, cugetele lor sunt mai puternice, gândul mai limpede, Spântul Ioan gură de aur. Nepăsătorul s-a vândut multor stăpâni și cum îl poartă așa umblă, talasie Libianul. Să recunoști că lenea e mama viciilor, pentru că ea răpește bunătățile pe care le ai, iar pe cele care nu le ai nu îngăduie să le dobândești. Sfântul Nil, Sinaitul Când Adam ducea o viață fără muncă, a fost dat afară din rai. Pavel, care ducea o viață plină de muncă și trudă, 2 Corinteni 11,27, a fost răpit în rai. Sfântul Ioan, gură de aur. Ostenelile sunt pretutindeni călăuzele celor buni. Sfântul Ioan, gură de aur. Trândăvia se împotrivește virtuții și îi slăbește puterea. Spântul Ioan, gură de aur. Dacă ai împărțit toată averea ta, săracilor, nimic nu e mai prejos ca ceea ce produci cu mâinile tale, fie pentru trebuințele proprii, fie spre pilda celorlalți. Fericitul Ieronim Lenea este producătoare de viclenie, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce nu lucrează vorbește în deșert și umblă fără rost, fiind împovărat de lâncezeală. sfântul Ioan Gură de Aur Leneș nu trebuie să fie niciunul din cei ce se alipesc de Domnul. Constituțiile apostolice Munca este un mijloc de mântuire și de săvârșire. Cel ce poate să lucreze și nu lucrează, își primejduiește mântuirea dacă primește milostenie, Sfântul Vasile cel Mare. Limba scrisorii nu trebuie să fie lipsită cu totul de podoabă, dar nici strivită cu ornamentație până la afectare și moliciune. Isidor Pelusiotul Dumnezeu nu vine în ajutorul celor ce dorm, în ala celora ce trândăvesc, ci în ajutorul acelora care se obosesc și muncesc, pentru binele lor și al altora. Sfântul Ioan, gură de aur. De la furnică să învățăm dragostea pentru muncă, iar de la albină frumusețea, hărnicia și dragostea de aproapele, căci albina nu lucrează numai pentru sine, ci și pentru noi, și în acest scop trudește în fiecare zi. După cum deci albina colindă în zbor toate livezile ca să pregătească altuia dulceața, tot așa fă și tu, omule, de strângi bani, cheltuiește pentru ajutorarea semenilor. De-ai bogăția învățăturii, nu o îngropa, ci pune-o înaintea celor ce au nevoie de ea. Și tot astfel, dacă ai vreun lucru deosebit, fi folositor a celora care au nevoie de roada ostenelilor tale. Albina este cea mai slăbită viețuitoare nu numai pentru că lucrează, ci mai ales fiind că roadele muncii ei sunt de folos și pentru alții, și păianjenul lucrează și întinde pe perețuri la lui subțire, care întrece orice meșteșug al femeii, dar el este o lighioană josnică, pentru că lucrul lui nu e folositor altuia în niciun fel. Așa sunt cei care lucrează și se ostenesc numai pentru satisfacerea nevoilor și poftelor lor, Spântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu de la început a înjugat munca alături de om, nu ca să-l pedepsească și să-l înfrunte, ci ca să-l îndrepte și să-l învețe. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu există virtute fără muncă, deoarece munca duce progresul pe calea virtuții. Sfântul Ambrozie Munciți fără preget, vina leneșului este de neiertat, constituțiile apostolice. Leneșul nu poate deveni credincios, didascalia. Omul nu se poate desăvârși fără muncă, fericitul Ieronim. Prândă via este moartea sufletului, fericitul Ieronim. Prin muncă să grijim mai întâi de sufletul nostru, apoi de trup, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, Matei 6 cu 33. Fericitul Ieronim. Viața este muncă și numai munca îi dă omului dreptul la viață. Apa curgătoare dă viață, cea stătătoare devine o trăbitoare. Sfântul Ioan, gură de aur. Fără muncă, omul este povară pentru cei din jurul lui societate. Sfântul Ioan, gură de aur. Sădindu-i dragostea de muncă natura sa... Creatorul l-a întărit pe om în viață pentru că i-a dat mari puteri spirituale și morale, Sfântul Grigorie de Nazians. Manuală sau intelectuală, munca curățește viața, face sufletul vigoros și îl ridică la Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Câștigarea pâinii prin muncă neîntreruptă este un fel de filozofie. Inimile celor care muncesc sunt mai curate și sufletele mai tari. spântul Ioan Gură de Aur Cei care nu lucrează sunt iscoditori și tulburători, și cum omul este dublu, trup și suflet, așa trebuie să fie și lucrarea, trupească și sufletească. Teofilact Lucrarea cu mâinile frământă trupul, adună mintea, liniștește simțurile și strânge pe om. Teodoret al Cirului Orice bine izvorăște din munca noastră și nu din lene și trândăvie. Sfântul Ioan Gură de Aur Lenea este cauza multor rele pe când activitatea este izvorul multor bunătăți. Sfântul Ioan Gură de Aur Lenea schimbă ducul în carne, iar carnea în putrezire, patericul. Nu se cuvine a milui și a ajuta pe acela care poate lucra și șade de nelucrător, teofilact. Lucrarea dascălilor este mai mare și mai grea decât lucrarea mâinilor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce nu lucrează, deși ar putea lucra, desigur că prin via sa va deveni iscoditor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Milostenia se dă numai a care din lucrarea mâinilor nu se pot îndestula, sau celor care se îndelednicesc cu cuvântul și învață pe alții. Sfântul Ioan Gură de Aur Într-o vedenie de noapte cineva i-a zis, Antonie, voiește a plăcea lui Dumnezeu? roagă -te! iar când nu poți a te ruga, ostenește-te cu mâinile, Sfântul Antonie cel Mare. Lucrarea mâinilor și ostenea la picioarelor oprește pe om de la păcate. Epifanie. Nimic nu e mai pângărit decât petrecerea zadarnică, nimic mai rău decât nelucrarea, căci nelucrarea vătămă pe toți și însuși trupul cu mădularele lui. Sfântul Ioan gură de aur. Ca pentru ce nu lucrezi? Dumnezeu pentru aceasta ți-a dat mâini, nu ca să iei de la alții, ci ca să dai altora. Sfântul Ioan, gură de aur. Ce e mai grețos decât omul care nu face nimic? Ce e mai pângărit? Ce e mai ticălos? Acesta e mai rău decât zeci de mii de vrășmași. Sfântul Ioan, gură de aur. Precum pământul, când nu se seamănă, nici nu se sădește, odrăslește buruieni, așa și sufletul, când nu face cele de trebuință negreșit, se dă pe sine la cele rele. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nelucrarea sau via aduce tot răul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci dacă lucrurile cele pământești, trecătoare și supuse stricăciunii, niciodată nu vin de-a gata oamenilor fără muncă și sudori, apoi cu atât mai mult cele duhovnicești, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei leneși nu numai că fac rău neglijând datoria de a veni în ajutorul vieților prin munca lor proprie și devenind supărători pe la porțile altora, dar încă și pentru că se corup și devin oamenii cei mai răi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toți oamenii au fost creați pentru muncă, Sfântul Ambrozie. Lenea este cauza multor rele, pe când munca este izvorul multor bunătăți. Orice bine izvorește din munca noastră și nu din lene și trândăvie. Sfântul Ioan, cură de aur.